Дитя природи. Здалось, чи справді хтось подзвонив? Поспішно ввімкнув розетку провід. Не телефон. У двері, можуть, дзвонять. Для ніни рано, добрих ще півгодини. Льоня? Ніде нікого. Дощ же. Та й хто прийде, не подзвонивши спершу по телефону? Льоня вже дзвонив, напевно, не раз, не два. Хіба що вдався експеримент, і він витає десь у часах давно минулих, оглянувся на кабінет і на диван. Це ж в нього теж уже ні краплі зілля. Допив усе, а на повторення нема надії. Треба було записувати, коли варив, як роблять усі експериментатори. На диво не міг сказати точно, жалів чи ні, що сталося таке надбальство. Новий Назар змагався з тим Назаром, який ходив учора вранці на базар і не підозрював, що може бути іншим, що за плечима в нього є стільки родичів, подій, епох. Здавалося, він був увесь у цій типовій формі, ясний собі до краю, вже й без резервів, клятий оцей проект. А виявилося, що виявилося, не дав додумати різкий дзвінок. Зняв трубку. Алло, нарешті. Льоня, сердитий, отже, не вдача знову. Що там у тебе сталося? Спитав спокійно. Де це тебе носило? Дзвоню, дзвоню. Пив, Зілля? Спитав замість відповіді. Пив. Ну і що? Нічого, навіть і не заснув. Лежав, про Ніну думав. Дідвертість ця не сподобалася Назарові. Хотів взяти його на кпини, принизить, притоптати, суперник же. Та передумав. Просто вдав, що байдуже йому до слів про Ніну, як це було раніше. І все ж не стримався, пожартував. Ти допустився помилки. В методиці експерименту. Якої? Клюнув Льоня. Не можна думати про жінок. Насправді і про вино. Чого б я про нього думав? Тільки про керівництво. Яке? Ну, звичайно, свого кабе. Іди, ти знаєш, куди? Біжу! Затупав Назар ногами. Чого це ти сьогодні такий веселий? Спитав нескоро Льоня. Знову мандрував. Було. Куди? До батька у часи війни. Ще зілля є? Немає. «Жаль, може все ти мені лише наснилося?» Звичайно, так і скажуть. «Хто? Учені?» Нас же ніхто не тягне за язики. «Мовчатимеш? Сам кажеш, не повірять. Ще зроблять посміховиськом, чи оголосять психічно ховорим? Наші, може, учені можуть, не раз було. І все ж подумать треба. Чи це не буде злочином перед майбутнім людства, перед людьми? У нас часу багато. Забудеш? Ти рецепта не викидай, так він же не спрацьовує. Дарма, основа все-таки, хоч доз нема, є компоненти. Дивно. Ти ж тільки що збирався не признаватись. Правда, зітхнув Назар, я сам не свій. До речі, хто автор пісні дає слова «Не наче дерево без листи стоїть моя душа в полях». «Не знаю. Нащо вона тобі? Це ж наша?» – підколупнув. «Так. Чув шматок по радіо». «Дива. А на в курсі?» «Ще ні. Розкажеш їй?» «Не знаю. Може, й розкажу. Ти справді, мов сам не свій. Ще й візьмеш та й одружишся?» В останній фразі стільки було тривоги, що Скалієві незручно стало за Леоніда. «Слухай», – сказав йому, – «ти, Ніно, викині з голови. Тобі цей номер не виграє. Тей...» «Що?» «Нічого. викинь з голови. Для тебе все так просто. Я не сказав би. Мучиш таку людину. Ми розберемося з нею вдвох. Я третій зайвий? Мудрий ти, чоловік, ще року не минуло, а догадався. Сам же мені казав, то жартома, о, є ідея, приходь на 9.30. Чого? На каву і на вино. А привід іменини, так ніби ж ти, вважаєш, що день народження. То як же я без подарунка? Старий, не будь занудою, чи ти боїшся? Треба життю дивитись в очі, йти на біду, а не тікати від неї. Хто це сказав? Не знаю. Можливо, я. Давно ти став мудрецем? Вже п'ять хвилин сміхнувся. Приходь, я жду. Поклавши трубку, вийшов із кабінету. Добре, що стіл уже застелений, гуляти так гуляти. А може, треба було вдвох? Що Ніна скаже? Льоня собі піде, вони ж собі залишаться. От тільки дощ чудовий, теплий, літній. Починяв рішуче вікна, двері, і враз квартира виповнилася веселим шумом, плюскотом і вогким вітром. Гарно! Згадалась раптом мати. Вона також любила дощ, збирала навіть воду і потім мила довгу, густу косу Немов творила дійство, яке сягало коренями Хто знає яких глибин життя, історії. Потім довго була врочиста, Вдивлена в саму себе, в свої піщані верби, В свій хліборобський, такий уже далекий, Деснянський рід. Хотіла туди вернутися, коли вмирала, І не змогла, не в силі була покинути Свого Івана. Сльози йому заслали очі, це ж він не був уже літ п'ять на кладовищі. Певно, вже не знайде могили їхні. Знову той телефон. Підбіг узяв холодну трубку. Слухаю. Це я, Галина Павлівна, знайшла тобі літопис. Назовсім. Скільки коштує той раритет? Дарують, аби у добрі руки одна умова. Дякую. Коли прийдеш? Назар помовчав трохи і запитав «А ви зараз вільні?» «Майже. Чи не змогли б зайти до нас? Хоч на хвилину. Хочу вас познайомити. Ви в мене, власне, лише одна, як мама». Заплакав знову. «Що це з ним за біда? Розклеївся? Підводять нерви, мабуть. Гаразд, прийду і принесу тобі літопис. Дякую». Поклав постішну трубку, щоб не почули його розчуленості, і прислухався, дев'ята скоро. «Ніна от-от подзвонить. Може й не прийде? Дощ, він її по суті випхав з хати».